а потім померла за місяць. Ми з сестрою вже й повиростали, а тато, коли повернувся додому, почав собі жінку шукати. Я йому й кажу, щоб із маминою сестрою одружувався, бо вона його ціле своє життя кохає. А татко послухав, приходить наступного дня і повідомляє, що вони з тіткою вже чоловік і дружина. Вона його любила страшенно. Але так боялась. Тато, як помирав, то сказав їй, що, як вона його поховає, то він встане з могили і задушить її. Пожартував так. А вона нещасно повірила. Так його й не ховала півроку. На столі лежав. Аж до мене приїхала нарешті. Ридає, сердечно питає, що робити, бо вже витримати не може. Я їй сказала, що то тато так з нею пожартував. А вона не повірила. Втекла врешті кудись з дому. Так я і не знаю, куди. А я ж тим часом приїхала сюди вчителювати. А прізвище у мене теж татусь придумав. Трупна. Жахливе прізвище. Це він так жартував усе життя. Дотепник. А мені один мій учень такий собі... Соломон Дикобраз каже, давайте одружимось. Я його питаю, а чого це? А він мені у відповідь, буде тоді Трупний Дикобраз і Трупна Дикобразиха. Отак От мені прямо й сказав. А ще я сина маю. А зараз розповім вам, як я його знайшла. Пан, який терпляче слухав ті всі розповіді, був статечним і бездоганним, із сивим волоссям у елегантному костюмі з гвоздикою у петельці. Це він на власну біду почав розмову, бо спочатку всі мовчки сиділи, втопившись кожен у свою лектуру. Сивий пан читав сектантську брошурку, барвисту з неприродно щасливими обличчями людей на ілюстраціях. Кожна стаття в ній – чи то стаття про вирощування цибулі на підвіконі, чи про життя метеликів, роботу водія, хімічну дію світла, тощо, закінчувалося закликом. Тож поклоняймося богові рахумбрі Баратхію, евологі. Пан читав і підкреслював олівцем найцікавіші місця. А потім раптом не втримався і почав читати вголос. Нібито для хлопчика хоча хлопчики не думав слухати, але весело кивав головою і всміхався. Сивий пан читав статтю про народження кенгурят, перебуваючи сам себе вигуками на кшталт «Я такого ніколи не чув» або «От так природа все влаштувала». Пані колишня красуня і бабуся у плетеній спідниці мало не мліючи від захоплення, округлювали очі і хитали головами. А потім сивий пан плавно перейшов на податки з крамарів і пекарів. Бабуся у плетеній спідниці радісно підхопила цю тему, а тоді перехопила ініціативу, і решту часу говорила тільки вона, виклавши історію свого роду і докладно розповівши власну біографію. Було там ще двійко спостерігачів, майже невидимих, непомітних. Вони сиділи зовсім збоку, старезний чоловік і ще старезніша жінка. Худі, сухі, обірвані, мали вибалушені, як у риб очі і дуже скидалися на якихось морських істот. Їхні рухи були повільні, голови поверталися ніби пливучи за хвилею плавність і сонливість керували жестами дивної пари. Ні на мить, не зводячи очей з усієї компанії, риб'яча пара мовчала і не виявляла жодних емоцій. Вони теж спостерігали, як і Мілена. Але від їхнього спостереження було якось трохи моторошно. Окрім цих постійних сусідів, Сюди-туди, з місця на місце, весь час новигали товсті баби з сумками і візками. Вони товклися, кричали, сварилися, складали свої сумки, а потім знову розгрібали їх, кудись ішли, поверталися, зникали, з'являлися знову, створюючи своєрідне тло милій компанії міленджених супутників.